Стріляли по них. Усі четверо вперше тримали бойову зброю в руках. І щойно взялися до вправ із нею, я звернув увагу. Юрко поводився так, ніби народився з револьвером. Натомість Данилові спершу виходило не дуже. Ми із Зенком освоювали стрілецьку науку однаково, як то кажуть, голова до голови. Дорож відразу вирвався вперед, роблячи чотири влучних постріли із шістьох можливих, а червоний цілився довго, сопів, пітнів і все одно в останній момент посилав кожну наступну кулю в молоко. Тоді йому чогось бракувало, хоч час показав. Данило зміг перекроїти себе, подружитися зі зброєю і вже пізніше володів нею вправно, як належить воякові. Звідки у ворона аж два револьвери, можна було здогадатися. Організація мала певні можливості озброювала бойові групи тим, що лишилося на руках чи в сховках після війни. Незабаром ми всі мали змогу переконатися. В арсеналі колишній старшина мав не лише наган і кольт. Але дотепер не розгадав загадку, де ворон брав набої для стрілецьких вправ. Вистрілювали ми щоразу не менше півсотні, ходили на стрільбище в Кременецькі гори тричі на тиждень. Ось і рахуйте півтори сотні візьми і поклади. Здавалося, ворон їх свого часу посіяв, тепер уродило. Зате в майстерні збиралися частіше. Тут читали й обговорювали лицарів Залізної Остроги, робітництво і інші подібні книжки, які мав при собі наш перший провідник. Примітка Книга поета, прозаїка, драматурга і педагога Миколи Угрина Безгрішного, 1883-1960 роки, видана 1934 року в Рогадоні, розповідає про долю 15-го курення, створеного як вишкільна військова організація у війську українських січових стрільців 1916 року. Робітництво і релігія – ідея, преса, вкладка Найкоротша історія України для діячів Твір письменника, публіциста, політичного діяча Осипа Назарука 1883-1940 роки Побачив світ 1926 року в Чикаго Усякий раз він неодмінно заводив про те саме, що й Червоний Коли ми познайомилися ближче Не просив, вимагав аби кожен пояснив, для чого став на цей шлях, чого прагне і від чого готовий відмовитися. Отут і спалахнула та сама сварка. «Ліцей доведеться кидати», – сказав якось ворон. Ми троє не чекали аж такого. Данилові було вже все одно, на легальному навчанні в Польській Республіці хрест поставив, коли на дах видирався. Натомість я вже притерся суміщати одну науку з іншою – до того ж, батькам доведеться щось пояснювати. Вони навряд чи зрозуміють, особливо тато. Відразу запідозрить Демарс проти влади. Зенку тут трохи простіше. Родина дещо може, без діла не залишиться. Хоч би в друкарні працюватиме. А вчитися ладен сам, голова на місці. Але Юрко став дибке. Чому? Заради чого? Не вигукнув, виплюнув. Ще до Різдва поведу вас звідси. Куди? Дорож витягував із ворона слова понитці. Далі на захід, до Німеччини. Організація облаштовує табори для вишколу. Ляхи вимітають нас великою мітлою. Мають страх. Як війна почнеться, ми їм у спину вдаримо. Правильно бояться, до речі. Ми ж ближче до того повернемося вже сильніші, ніж є тепер. То війна буде? Спитав Зенко обережно. Хіба не говорили про те багато разів? Вона вже гремить. Совіти ось тільки кусали Іспанію, німці відкрали в Чехів та Словаків судете. англійці мовчать, що до Америки тих узагалі не хвилює все, що далеко від носа. Польща між Сталіним та Гітлером. Періг без війни не ділитимуть. Тьому ще люди кажуть, року не мене, як почнеться. Литва на поготові разом із нашими газети друкують відповідного змісту, Мусимо і ми готуватися. Нехай. Юрка почало ледь трусити. Хіба це означає хрест на нашому навчанні? Як війна вдарить, ніхто вчитися не зможе. Але її ще нема. Є, уставив Червоний зі свого кутка. Тобі щойно пояснили. Ага. Дорож розвернувся до нього всім корпусом. Ти такий сміливий, бо вже все втратив, а я не хочу. Хіба нашому руху, організації, вчені люди не потрібні? На розумних усе тримається. Людина, Юрку, народжується або розумною, або дурною, кинув Данило. Як маєш розум, матимеш без ліцею, або надолужиш утрачену науку в інший спосіб. Бо то ж не професура, книжки вже писані, а як довбешка порожня, десять професорів і три університети її не наповнять. Правило таке, хлопче. Спокійно додав ворон. «Хто хоче бути з нами, має вибрати, чим пожертвує. І так, Зенуна мої слова не стосується». Як-то, стрепинувся той, виглядаючи смертельно ображеним. «Моїм рішенням маєш лишитися в Кремінці. Потрібна своя людина в друкарні. Доступ до неї дуже добре є. Тому визначайтеся», – мовив Червоний, – «лиш зважайте». Той, хто не покладе куратору значок ліцеїста, наразі в нашій групі бути не зможе, бо ми, нагадую, усе одно підемо звідси. Це ти так вирішив? Я з цим згоден, Юрку. Просто підспівуєш? Кому? Дорож глянув на ворона, хоч міг не дивитися, без того натяк дуже прозорий. Натомість Узенка відлягло від серця, навіть кров припливла до зблідлого лиця. Він поправив окуляри сповнений власної значимості. Юрка доконало це, та гнів усе одно зачаїв на червоного, адже тепер не мав того останнього вирішального слова, як зовсім недавно, і вважав Данила винним у недобрих для себе змінах. Я ж визначився, поки вони чубилися. Скажу батькам, на заробітки поїхав, у нас же тут неспокійно. Придумуй, що пан куратор порадив нам... Русинам узяти перерву від гріха. «Повірять — Повірять? — спитав Червоний. — Чого ж? — Майже правда, — підтримав ворон. — Утримувати вас усіх організація не має коштів. — У міжчасі матимете легальну працю. Частину грошей батькам слатимеш. Ось тобі заробітки. — То ти з ними, Мироне? Не знаю, чого дорож чекав від мене, але раптом заговорив тихо, втративши останню опору. «А ти, Юрку?» Це запитав Данило. Дорож поволі підняв підборіддя, так ідуть приречені на страту. «Колись же ти був із нами, Червоний. Я питав тебе про те саме». «До чого це?» «До всього. Як ми запізналися, ти мав змогу вирішувати сам за себе. Я за тебе нічого не вирішував, хоч був старшим нашого гурту. Ніким не обраний. Дарма». «Хлопці знають, про що я. Нині ти не залишаєш мені вибору. Ти його маєш. Лишитися в групі чи в ліцеї? Ще вчора одне одному не заважало. А вже завтра заважатиме. Доста!» – ворон гримнув кулаком по столу. «Набридла ваша хлопчача гризота. Тобі, друже Остапе, ось щойно Юрко сказав. Наказ виконає. Належним чином. Усе що зділите, ділите, ділите». За три дні ми з дорожчим пішли з ліцею. Без скандалу. Пан куратор навіть не приховував полегшення. Двома непевними русинами, ще й друзями злочинця Червоного, менше. А за тиждень Зенона Лісовського арештувала в друкарні поліція. Частина тринадцята Новину дізналися аж по обіді. Мені сказав Ромко Ярчук, і якби не зустрілися випадково в місті, то й до вечора не знав би. Про такі речі не пишуть у газетах, а коли й пишуть, то хіба коли в тому зацікавлена таємна поліція. Звідки дізнався Ромко, якщо злапали Зенка вночі на службі? Так він сам не міг пояснити. Ранком прийшов до ліцею, а вже хлопці між собою пошипки обговорюють, озираючись один на одного. Щоправда, потім пан куратор Варга зібрав усіх в ораторіумі і зробив коротку заяву. Почав зі славної історії ліцейської друкарні, з верстатів якої сходили дуже важливі для науки і просвітництва книги, не лише польською, також єврейською, і на чому наголосив окремо, русинською мовами. Потім показав листівку, одну з розкиданих червоним, підніс голос про рік. Дуже сумно стосовно того, що друкарські потужності використовуються для штампування ось такого бруду. Дивно, мовляв, що до цього прямо причетна особа, котра народилася і виросла в Кременці. Немає поваги до історії просвітництва в рідному місці, тож нехай буде соромно тому, хто знався близько з паном Лісовським». Далі я порушив правила конспірації і побіг до Юрка. Тут варто сказати, батькам про рішення більше не вчитися, так і не наважився написати. Зі слів ворона, забратися з міста ми мали ще до кінця місяця, тож повідомити вирішив уже потім, коли опинимося за кордоном. Німецький штемпель на конверті може трохи заспокоїти їх. Син не просто вирішив з молодечого дуру плюнути на майбутнє. Навпаки, волам хвости не крутить, має працю, не байдикує. Поки чекали команди, я пішов вантажником на станцію. Копійка жива, платили щодня. І хоч попервах із незвички ледь волочив ноги, швидко призвичаюся. Здоров'ям, дякувати Богу, не обділений. До майстерні заглядав лише раз, так домовлялися. Назад верталися з Дорошем. Тоді Топрик роздивував у друге. Не просто відмовився піти зі мною напарником, а й носа скривив. Ні, не про важку фізичну працю йшлося. Дорош уважав будь-яку роботу важкою і вартою додаткових зусиль, аби робити її краще. Проте тягати брудні мішки, діжки та ящики назвав заняттям неприйнятним для себе. «Докладання дурної сили на дурно, Мироне!» – висловився отак. «І взагалі подумай, побачить нас із тобою хтось за таким чи схожим дійством? Маю на увазі хтось із ліцейських, особливо ляшки. От скажіть, гляньте на них, заради такого науку полишили. Мужики й хами, як всі українці. Тобі є діло до їхніх слів? Не кажи, що тобі байдуже!» Являємо себе перед поляками тими, ким вони хочуть нас бачити. За що житимеш? Раніше думати мусив, відповів, ніби відмахнувся. Відтоді не бачились, але після такої новини знайти Юрка було вкрай потрібно. Удома на тому горіщі його не було. Сусіди або давно не бачили, або, швидше за все, мало звертали увагу на ліцеїста. Хтось ляпнув, у кондитерській Нахмановича треба пошукати, там кілька разів бачили. Якби поруч не засміялися цій фразі, повірив би. Але зрозумів, жартують, а скорше за все, узагалі кіпкують. Звідки в нашого брата гроші на коштовну каву зі свіжими запашними тістечками? Аби не мозолити очей надто цікавим, забрався геть і вирушив до майстерні. Потім, уже під кінець дня, зрозумів. Як пощастило всім. Іншим шляхом, ніж повз ліцей, туди не прийти, а неподалік на мене вже чекали агенти в цивільному. Один ішов назустріч хідником та замість розминутися штовхнув плечем. Коли я відкрив рота, щоб обуритись, і ззаду опинився інший, просичав на вухо, тихо. Тому я опинився заблокований з обох боків. Наспіла чорна машина, без наказу зрозумів. Треба коритися і сідати. Кайданки вдягнули вже всередині. Поки везли, щиро повторював подумки молитви, бо ледь не сталося горя. Мене могли довести до майстерні, вломитися туди і там узяти вже всіх. Завезли в поліційну управу. Там в кабінеті, куди завели, сидів не господар, а ще один цивільний. Нічого не пояснили, грубо підштовхнули до стільця. Тут же хвилини не минуло завели Зенка, теж скутого, розхристаного, зі збитим на один суцільний сенець лицем. Окуляри трималися криво, ліве скельце тріснуло. Очна ставка пройшла коротко і якось дуже формально. Я визнав, що знаю Зенона Лісовського, додедавна вчилися разом і приятелювали. Агенти без мене то знали. Останнім часом стосунків майже не підтримували – бо я покинув навчання. Для них і це не секрет. Хіба не знали про наші таємні біговиська? Напевне, уявлення не мали, інакше б знайшли спосіб запитати, чи бодай натякнути, спробувати узяти на пушку. Не втримався, знав відповідь, та все ж запитав. А що тут коїться? Може, один із агентів мав намір зацідити мені по зубах, бо надто зручно для удару підступив, та прочинилися двері, і він вистручився. Його колега теж, повернувши голову, побачив знайомого вже чоловіка. Тільки тепер старший агент Тадеуш Шплучек був у синьому, в білу смужку костюмі, ще й при кроватці та камізельці. Нічого не сказав. Потер долоною голомозу голову, кинув погляд на кожного з нас, і я помітив, той, хто провадив допит, хітнув головою. Плучик пожував губами і вийшов. Майже відразу вивели Зенка, який не обернувся, а я ще годину писав те, що раніше говорив на допиті. Але відпустили. До ночі не знаходив собі місця в своїй комірчині. Серце гнало до майстерні, розум закликав до розважливості. Зрештою вдалося трошки поспати. Прокинувся рано, весь мокрий від поту. Ні про що вже не думав, одягнувся, вислизнув у морозяний листопад. Кружляв, як міг і дезнав. Манівцями пробрався крізь місто, пошкріб у двері майстерні. Відчинили відразу, немов чекали під порогом. Ворон згріб за карк, затягнув, і я побачив у середині червоного біля столу і дороша, в кутку біля груби, на Даниловому місці. «Ще один», – буркнув колишній старшина, «вчиш вас». А зиску жодного, випереджаючи мої слова, відрубав. Знаю все, не від вас. Як тепер? Ви змовились, ворон кивнув на Юрка. Однаково говорите. Хіба нам справді не важливо, що тепер? вигукнув Дорош. Останнім часом він уже не приборкував нервів, від збудження теліпало, і це вже не гра чи демонстрація ступеня особистої образи. Юрка справді переймала непевність усього, в чому він тепер крутився, і неможливість, бодай, на дещицю вплинути на події. «Вас обох могли звільнити, бо такий план у Плучика». Зі сказаного я зрозумів, що Дороша, як і мене, смикали на очну ставку. «Тепер обоє тут. Отже, почекаємо агентів». «Сидимо і чекаємо?» – вирвалося в мене. «Лягай собі, як хочеш». Ворон присів поруч із червоним, виклав на стіл два револьвери. Данило, займаючи чимось руки і голову, відразу взявся розбирати і чистити кольт. Провідник витягнув цигарки, проте закурювати не квапився. Відклав їх із коробки, акуратно розклав, мов шкільні палички для лічби. «Скажімо, вас не заарештували, бо справді нема завіщо» розмірковував ні на кого дивлячись З одного боку, дефензиву такі дурниці ніколи не зупиняли. З іншого, зараз не треба відвертати увагу на зайвих осіб і брати сліди, які нікуди не приведуть. Діяти плучик хоче напевне. Коли так, наша фортуна, і я ще не вирішив, куди вам обом іти далі. Тобто, дорож подався вперед, витягнув шию. Найкраще залягти тут усім. Більше не світитися ніде. Ганч такого варіанта, ваше дружнє зникнення після виклику в поліцію, помітять дуже швидко. Висновки зроблять ті, яких ми не хочемо. Тому поки живіть, як жили. Сюди без мого сигналу більше не ходіть. А знак такий буде. Точитиму ножі-ножиці на ринковій площі. Приходьте туди щоранку. Зазвичай ворон там із точильним каменем не з'являвся, хіба на великі свята, коли людей більшало, а на площі будь-хто може опинитися, і це не буде підозрілим. Маю певні можливості, тож налагоджу контакт із Зенком у тюрмі. Поки не з'ясую, як саме дефензива вийшла на нього, чому тепер, а не раніше, коли ви почали зі своїми листівками. Будьте тихо. Червоний тим часом закінчив із кольтом. Узявся за наган. Міг би, бодай, пару з уст зронити, подумалося тоді. Сидить, наче його все це не обходить. Ще й поважніє. Ніби, прочитавши мої думки, Данило, на мить, відірвався від свого заняття, підморгнув, чого раніше за ним не водилося. Легше і зрозуміліше від того не стало. Та хоч показав, і з нами теж переймається. Йому ж простіше, давно не нелегал. Розходилися по одному. Наступного дня мене нагнали зі станції. Начальник не приховував. Чутки містом ходять, мовляв, русини з ліцею воду каламутять. Одного зловили за ті давні листівки. Тож усі вони ненадійні, крамола. Ще клопоту бракувало. Добре, хоч денну платню видав. А ще через день ворон точив ножі на площі». ЧАСТИНА ЧОТИРНАДЦЯТА Йому вдалося підкупити наглядача. Подробиць не говорив, та яка різниця. Важливіше отримати записку від Зенка. Своєю рукою написав. Забрали за листівки, знайшли по шрифтах. Б'ють щодня. Але мовчить, мовив ворон, кидаючи послання у вогонь грубки. І мовчатиме, заявив Дорош. «Довго не протягне!» Провідник знову висипав цигарки на стіл, заходився розкладати в два ряди. «Ти не знаєш Зенона!» «Юрку, я знаю, як воно буває!» «Таке пишуть, коли терпіти вже нема сили!» «Лупцюють, бо зловили його самого!» «Міркую, справді зради не було!» «То добре, бо інакше довелося б грішити на когось із вас двох!» «Данило поза підозрою!» «Та звісно!» Юрко нервово цикнув зубом. «Ти, схоже, на те, весь цей час нас підозрював, мене зірком, сказав я. «У нашій справі ще й після такого арешту інакше не ведеться. Але легенько ляснув по столу розкритої долоною ворон уже розвіднялося. У Кременці ж не так рясно друкарень. Дивно, раніше не допетрили шукати по шрифтах. Може й дотумкали, довше зенка вели». І не зле, що саме з того часу ви всі троє не так гуртувалися на людях. Поки щастить. Кому? Нам, Юрку, терпляче відповів провідник. Усі на волі, щось придумаємо. Хай на мене все валить, мовив раптом Червоний. Це здивувало навіть ворона, не кажучи про нас із дорожем. Як то на тебе? Б'ють, бо мовчить, пояснив Данило. Має заговорити. На листівках засвітився я. Вони прямо зі мною пов'язані. Перекажи, друже вороне, аби мене зверхником назвав. Мовляв, виконував мої завдання за гроші. Від кого гроші, хто наказував мене, не знає. Хлопець не дурний. Придумує складну казочку. Плучику тільки того й треба. На тебе списувати все одно, що на покійника. Я сам не знав, чому вирвалося. Пожартувати закуртіло, вийшло, як завжди в мене, досить грубо. Але дорож раптом сподобалося, зареготав нервово, проте щиро. Ворон зітхнув, похитав головою, однак Данило не образився. Можна й так сказати, мерці ні за що не відповідають. Я теж. Чіпляйте будь-що, аби був там разом із Зенком, сам би все на себе взяв. Не каркай, застеріг я, то забони все. Ворон почав викладати цигарки в одну лінію. Спробуємо, промовив. Як не припинять катувати, то дадуть передихнути. Виграє час, і ми разом із ним. Як клопотатимусь далі, ви через день приходьте так само, обережно будьте. А при наступній зустрічі розмова вже була іншою бо картина вимальовувалася остаточно. Гарного в ній було мало, проте ворон уже мав план дій, бо не грався з цигарками, говорив упевнено, як на початках знайомства. Має зенкого адвоката, Стефана Дубового. Чули про такого? І, випередивши питання, зауважив. Хто і як його залучив, неважливо тепер. Він наша людина, через нього контакт із побратимом прямий. «Не треба ти хабар на глядачеві ляху. Отже, маємо так», – помовчав трохи. Зенун послухався. План Червоного спрацював. Бити припинили. Панові адвокату вдалося переконати слідчого, що Лісовського в історію втягнули. Хоч не дитина, розумів, що робить, та наївний, грався в революцію. Діє так, аби Зенку нашому дали найменший термін із можливих – але раптом виникла велика проблема. «Що?» – ми троє видихнули, не змовляючись. За справу взявся Веслав Гомбровський, тутешній суддя, але має вплив у Варшаві. Великий прихильник наглих суддів сам багато разів ініціював процеси за такою процедурою. Особливо славився три роки тому, коли процеси гріміли і кара на горло нічим не відрізнялася від концтабору. Гомбровський, хлопчики, такий самий кат, як Плучик. Кажуть, близько дружать родинами. Плучик зловив, Гомбровський виніс вирок. Нашому брату від нього не переливки. Будь Христос українцем, засудив би його. Понтій Пілат порівняно з Гомбровським, Агнець. То ще доріз два матиме лісовський констабір. «Не виживе там», – мовив Дорош. «Виживе». «Кожен із вас виживе. Я ж дещо про вас зрозумів. Дарбам не вовтузився. Уб'ють. Способів не бракує. Чи в карцері, чи в шпиталі табірному, чи на роботі трапиться нещасний випадок. Більшість тих, кого судить Гомбровський, ось так свої дні в Березі завершує. Не знаю, чому так, але помічений дивний зв'язок. Тож по катувати Зенка тут, коли до Нового року може не дотягнути?» Наглий суд, нагла смерть. Пан адвокат точно нічого не зможе. Сумно, та свою справу він уже зробив. Думали, покарання пом'якшить, а насправді лише дав відпочити перед близькою смертю. А ми, це запитав Червоний, у мене те саме на язиці крутилося. Він першим сказав. Доречно, кивнув провідник, є тільки один спосіб, Хоч якось завадити такому вироку. Справу має слухати хтось замість Гомбровського. І судити ненаглим судом. Тоді надія є. Не віддасть, скривився Дорош. Дуже мудрі слова, Юрку. Кад жертву ніколи не випустить. Як кіт мишу. Нехай перед тим уже зжер одну. Але для кота вполювати нову мишу є справою принципу. Їсти не буде. Так, удавить. Коли так... «Прибрати треба!» – Данило говорив, ніби давно це вирішив. «Кого бовкнув я?» «Суддю!» «З дороги прибрати! Зовсім!» От так у нашому товаристві вперше заговорили про атентат. Частина 15 Діяти вирішили в Бережанах. Дарма, що інше воєводство. Сперечалися довго, але саме сумніви Дороша визначили час та місце. Юрко від самого початку був проти, хоч Ворон прийняв ідею червоного відразу. Іншого виходу просто не могло бути. Мене бентежило хіба те, що не готовий стріляти в людину. Не приховував цього і провідник сухо відповів: "Не думай, Мироне, виконання не довірить жодному з нас, навіть Данилові". Досвіду нуль. Самого куражу замало. Червоний протестував, та ворон різко припинив безглузді розмови. Виконає він. Ми – прикриття і забезпечення відходу. Але тоді пробережани ще не йшлося. Планували акцію відплати в Кременці, і тут уже дорож завівся. Місто досі славилося спокоєм, доводив очевидне. Так, останнім часом збурене, і так, згоден, вони четверо на те причина. Поки листівок не клеїли, нічого тихі болото не каламутило. Єрко не вважав це провиною. Навпаки, давно слід щось тут закрутити, бо ж скільки можна мовчати. Пішло не туди, його дорожа не слухали. Закрутило червоному в одному місці, поперся на дах, усе зіпсував, а так гарно йшло. Знаєш же, місце видруку листівок без того шукали кричав Данило. «Так шукали, як мокрий горить!» відбивався Юрко. «Одне діло папірці на стінах, інше, коли їх при людях зухвало розкидають». «О, вже папірці! Отак вони тобі важливі були! Я мислю, як міркувала поліція!» «Аби так було, дітька блисого друкарню знайшли! Ти взагалі в той бік не думав!» «Та цить те обоє!» гаркнув ворон якому набридло розтягувати підлеглих, наче вуличних собацюр, Чудовий настрій в обох перед важливою акцією. Не можна її проводити. Поясніть хоч ви всі йому. Закликав дорож у розпачі. Сам закидає, мовляв, наперед не думали тоді. Тепер ходи рахуй, ти. Знову про свої ходи. Наші ходи, червоний, наші. Зрозумій, чоловіче. Листівки все розпекли. Плюнь. Зашипить, поліція накручена, хай би вляглося трохи, але ж ні, пропонуєш стріляти отут, в Кременці, та місто за 24 години вивернуть, мов, рукавицю. Ляхи, напевне, вирахують, кому тут нагла смерть Гомбровського найбільш вигідна. Кому? Та друзям же його, тобі найперше. Ти ж зголосився прибрати все на себе, тебе й шукатимуть, через нас із Мироном. І втретє з управи вже не вийдемо. Так ось, чого боїшся. За справу боюся. Нічого не почалося, а нас уже...» От тоді ворон знову грюкнув кулаком по столу. Вони замовкли разом, а провідник глянув чомусь на мене. Мудро сказав «Хіба ні?» «Хто?» «Я справді не допетрав?» «Кого з двох провідник похвалив?» «Юрко!» «А бач?» Дорож не приховував утіхи. «Не треба атентату!» «Не треба!» – підхопив думку ворон. «Тут, у Кременці, не варто, бо справді шукатимуть тих, кому вигідно. Ворогів у пана Гомбровського вистачає. Дістати суддю вони можуть спробувати будь-де. І вдаривши в іншому місці, виграємо час, пустимо погоню повз нас, поперед себе. Побіжить вона не туди, хибним слідом. Отак От і спливли бережани». Суддя родом звідти, там досі живе його старенька матуся, і Гомбровський навідує її як чемний син. Ярмарок напередодні Різдва є гарною для того нагодою, а починається ярмаркування вже менш, ніж за тиждень. Мене вже не дивувала поінформованість провідника. Частина шістнадцята того дня вдарив лютий, як для грудня мороз. Ми діставалися до Бережан порізно, зустрілися на конспіративній квартирі, про яку потурбувався ворон. Час, узятий на підготовку, переважно забирало докладне обстеження місцевості, прилеглої до запланованого місця, проведення акту відплати. Дорож кілька разів обмовлявся, замах на життя вільно називати як завгодно, Суть від того не поміняється, тож краще відкинути цноту і говорити про вбивство людини як таке. Червоний чомусь не приймав виклику і не встрівав у звичні вже для мене суперечки. Натомість волів зазирнути в кожну браму, особисто пройтися кожним прохідним двором, не минав жодної шпарини, фіксував повороти і переходи, і митарив мене, вимагаючи ходити за ним із годинником та засікати час. Перший ярмарковий день на міській ринковій площі видався гамірним і багатолюдним попри холоднечу. Святково вбрані містяни дефілювали парами і невеликими гуртами. Хто молодший, ковзав на невеликій ковзанці. Діти не завжди могли втриматися на ногах, падали й реготали, навіть забиваючи дупи. Духовий оркестр бадьорий уривчасто грав Хоч музики час від часу зупинялися, на морозі боліли губи, уздовж майдану торгівці розклали крам, заклики до покупців перекривали музику, Іржали і й пурхали коні, аромати пуншу, лінфейну та грогу змішувалися з терпким запахом кінського лайна, яке господарі не квапилися прибирати, а над усім цим зависав регіт уже зранку підпилого люду який охоче катався на санях та бричках, оздоблених строкатими стрічками. Окрасою ярмарку мусив стати феєрверк. Спалахнути мав, як почне сутеніти, і саме під ту пору ярмаркова площа залюднювалася щільніше. Діяти внатовпі небезпечно, бо як почнеться паніка, обмежить рух. Та все ж, на думку ворона, якщо все робити правильно, серед нажаханих людей – загубитися найпростіше. Вони не відразу зрозуміють, що відбувається, а коли допетрають, почнеться рейвах, усі заважатимуть усім розчинитися значно простіше. Провідник розрахував усе до найменшої деталі, окрім однієї, у чому чесно признався, неможливо. Ніхто, крім самого Веслава Гомбровського, не міг точно сказати, коли саме з'явиться на ярмарку. Міг зранку, але й о нічого не заважало. Так само по полудні. Найбільш імовірним здавалося, що вибереться на фейерверк. Якщо все доведеться починати в сутінках, а то й у темряві. Ситуація має добрі й погані сторони. Проговорювали кожен варіант. Намагалися передбачити все. Проте іншого рішення, крім діяти за ситуацією, не було. Тож ворон, убраний жебраком, Зайняв місце неподалік храму вже зранку. Я розмістився з протилежного боку поруч із виходом у браму і зображав вуличну музику, так само з лидаря, хіба вдягнено краще, у теплий кожух і вовняну шапку. Червоний був не схожий сам на себе. У справному пальті, теплому шалику і панському капелюсі. Усе знайшлося в помешканні названому вороном базою. Єдиний, хто лишився у своєму – Дорож. На відміну від нас із провідником, які зайняли місця по різний бік площі, Данило з Юрком мали змогу вільно пересуватися і контролювати територію з різних точок. Вони були летючками, видивлялися суддю і мали дати сигнал, щойно побачать. Позиція ворона була єдино правильною, адже костел – суддя не мене, зайде туди і вийде звідти». Але той, хто першим уздрить Гомбровського, мав подати знак, який означав «приготуватися». З того моменту операція починалася. Кожен мусів діяти за планом. Револьвери мали всі. Зброя чекала на підготованій квартирі. До бережан за наказом ворона йшли з порожніми руками. Тепер Наган, який дістався мені, відтягував праву кишеню кожушка. Та провідник сказав. Стріляти лише в крайньому випадку, коли доведеться відходити з боєм. І не в натовпі. Дурна куля може влучити в цивільну людину чи, не дай Боже, в дитину. Одне випадково поранене дитя означатиме тяжку рану всій організації. Тут я з ним погодився. Ми стерчали на ярмарку вже п'яту годину. Не знаю, як ворон я закуцюбнув, сидячи на своєму місці. Пальця доводилося час від часу гріти в роті. Крім того, чомусь трохи переймав сором за нажебране. Люди за звичкою кидали в уличному музиці мідяки. Хтось навіть клав у полумисок дрібні купюри. Як для людини, котра втратила роботу, навіть таке було манною небесною. Червоний із дорошем то зникали з поля мого зору, то зринали знову в різних місцях і, схоже, так само починали нудитися. Від цього слабшала, притуплялася увага. Ось що розганяло хвилювання найбільше пропустимо потрібний момент. Суддя Гомбровський з'явився несподівано, тобто несподівано для мене, та й для кожного з нас. Адже ми втомилися на нього чекати, тож, коли він вийшов із брами та неквапом минув мене, я спершу його не помітив. Звісно, жоден із нас. Навіть ворон ніколи не бачив його зблизька, але провідник готувався ретельно. Десь роздобув кілька газет, де пан Гомбровський охоче позував фотографам, чи були публікації про чергові його здобутки, ілюстровані гарним портретом. Суддя вбрався в новий креслатий капелюх, який закривав частину обличчя. Щоб розгледіти його обличчя, треба було зазирнути під криси. Я міг би не помітити, прогавити, пропустити, якби пан Комбровський не став біля ядки з напоями, не розпрямив широкі плечі і не вирішив глянути на всю ярмаркову картину. Кинути на все хазяйський погляд. Задля того трохи підняв капелюха заверх, посунув вище понад очі. І розвернувся просто на мене. Мазнувши байдужим поглядом, суддя ступив до ятки, поліз по гаманець. Дядько з наливкою полохливо замахав руками, мов би відбиваючись від бажання заплатити, сам пригостив шановного пана. Гомбровський не заперечував, але й не подякував. Прийняв піднесене за належне, так справді має бути. Повільно, смакуючи, випив, повернув келишок і, напевне, за мить уже споглядав за довколишнім дійством трохи інакше. Дочекавшись, коли він повернеться до мене тилом, я підвівся, розминаючи ноги і тіло, незграбно махнув рукою. Вовняна шапка впала на сніг. Коли підняв її і розпрямився, червоний на протилежному боці площі вже струшував сніг зі свого капелюха, дорож уперто лишаючись із непокритою головою, Підняв комір пальта, поправив двома руками кучму густого волосся. Зі свого місця я не бачив ворона. Та знав, колишній старшина-петлюрівець зняв сигнал і тепер зведений, мов спуск револьвера. Попри мороз, мене під кожухом кинуло в жар. Лоб укрився рясними крапельками поту. Суддя тим часом перетинав ярмарок навпіл на ходу вітаючись із знайомими чи просто з тими, хто впізнавав. Юрко вже сунув у бік ящиків із готовими до запуску фейерверками. Робітники трохи далі поволі завершували збирати каркас, куди ці мортири мали бути вставлені. Їх ніхто не охороняв, адже це не зброя, лише ярмаркова актракція. Ящики поставили збоку, біля найближчого рогу, аби вони не заважали ходити. Завдання Дороша – підпалити їх. Феєрверки за задумом злетять раніше, ніж треба. Перше, що спаде на думку пересічним людям – нехлюйство підпилих робітників. Хтось щось недогледів, та господи, ж жбурнув не туди, ось маєте. Я навіть забув про гроші в полумиску. Сильніше насадив шапку на голову, нервово намацав правицею рукою револьвера в кишені. Червоний для чогось розстебнув пальто, дорож тим часом дістався позиції і завмер. Витріщився перед собою. Перехопивши його погляд, я так само вклякнув, бо старшого агента дефензиви Тадеоса Плучика ми тут не думали побачити, а він, наче вийшовши з повітря, уже гукав суддю, махаючи рукою. Ані потім, ані через деякий час жоден із нас не міг пояснити, що привело Плучика того дня в Бережане. Можливо, просто вирішив прогулятися ярмарком. Можливо, мав до Гомбровського важливу справу, яка не чекала. Згодом, по розкриттю певних неприємних обставин, Червоний навіть припустив. Старшого агента попередили про атентат, і він поквапився запобігти. Після тривалих роздумів я все ж заперечив. Плучик був сам, без почту. Ринкову площу не оточила поліція. До судді не підвели охорону. Швидше за все, такий випадок, який ледь не зірвав акцію. Бо Юрко Дорож, опізнавши Плучика і знаючи від ворона на що той здатен, не витримав. Витяг запальничку, викрасав вогонь, і закинув її в ящик із мортирами раніше, ніж треба було за планом. Коли феєрверки почали вибухати, Гомбровський стояв далеко від ворона. А це мало статися, щойно суддя з ним порівняється. Люди не злякалися, на той момент уже досить підпили і розгулялися, аби ще перейматися різнокольоровими хлопавками. Заметушилися збентежені робітники – Дружно кинувшись наводити лад і заважаючи один одному. же дружно і радісно загорлав. Вирещали від захвату діти, з різних боків почулися оплески, хтось навіть засвистів. Колишній старшина випростався. Він так само розглядів Плучика поруч із Гомбровським. Я не бачив лиця і очей привідника, та відчув – ворона вже лихоманить. Він шукає швидкого рішення і не знаходить його. «Я теж не знав, що робити». Усе зробив Данило Червоний. Щойно Плучик із Гомбровським повернулися за прикладом інших розяв на вибухі фейерверків. Не вишукуючи небезпеку і самої лише цікавості, він скинув капелюха. Жбурнув геть від себе, відкрив обличчя. Затим зробив кілька широких кроків, виходячи з натовпу і потрапляючи в поле зору старшого агента». Той, напевне, не раз бачив фотографії Червоного. Полював на нього в Кременці, то Бум впізнав одразу. Коротко кинувши щось Гомбровському через плече, старший агент Плучик теж, за Даниловим прикладом, розстебнув пальто. На Червоного посунув, уже оголивши зброю. І все одно його випередили. Плучик ще підіймав правицю, а револьверне дуло вже дивилося на нього. Данило сунув тараном. Вони зійшлися, і Червоний ударив плучика руків'ям по озброєній руці. Рух аж тепер помітили з натовпу. Хтось закричав, уже з переліку. Зойк підхопили, люди в паніці почали розбігатися від двох озброєних чоловіків. Я ж не зводив очей із ворона, бо він уже підійшов до судді, ззадів притул. Гомбровський не бачив небезпеки. Дивився на сутичку і, мабуть, намагався зрозуміти, що й чому діється. Колишній старшина не стріляв у спину. Поклав руку суді на плече, і той очікувано повернувся. Ворон зробив постріл у притул. Потопив його звук у вибуху фейерверків. Щойно суддя почав осідати на сніг. Провідник відступив, штовхнувши тіло далі від себе, Югнув серед люди і загорлав «Убили! Убили!» Від брудного жебрака люди сахалися, а як угледіли закривавлені тіло на витоптаному бруку, закричали від жаху ще гучніше, тепер перекрикуючи вибухи. Червоний сам пустив плучика, спритно відскочив, жбурнув на противника якогось підпилого і збентеженого селянина, великими стрибками подолав відстань, між площею та хідником, пролетів повз мене в браму і зник з очей. Я теж відступив, крутячи головою і видивляючись дороша. Його ніде не було видно. Частина сімнадцята Не дав про себе чути й після нашого повернення в Кременець. Юрко зник, пропав без звісти. Ми троє, як було домовлено, Збіглися на конспіративній квартирі і ще добу не потикали звідти носа, чекаючи, поки гармидер ущухне. Дорож туди так і не з'явився. Ворон припустив, йому не вдалося втекти, зловили й зараз торблять у дефензиві за особистої участі Плучика. Логіка вимагала негайно забиратися з бази, бо під тортурами, особливо жорстокими після такої акції, Неладні встояти навіть підготовлені вояки. Але ворон, сам висловивши таку думку, все ж вирішив сидіти і не рипатися. Адже Юрко поспішив із феєрверками, бо розгубився, зрадуються не назвеш. Зрозумівши це, може заховатися, боячись постати перед очима провідника. Знаючи ступінь самолюбства Доруша, ми з Червоним погодилися. Цілком може бути. Рано чи пізно йому все ж доведеться вирнути, а йти йому в бережанах особливо нікуди. Марний розрахунок Дорож не дав про себе знати ані тоді, ані потім, коли ми знову нарізно повернулися до Кременця. Ніхто, крім мене, не міг перевірити, чи він удома. Знову навідався до нього на горище і побачив висячий замок іззовні на дверях. Сусіди не бачили його вже кілька днів, що відповідало дійсності ми ж пішли одночасно, та від повернення минав день за днем, а Юрко так і не озивався. Тим часом усе довкруг гуло, зухвало вбитий суддя Гомбровський не сходив із перших газетних шпальт, навіть його пишний похорон у бережанах теж там опинився. Ворон дізнався зі своїх недоступних нам каналів, тимчасово всім зацікавленим. «Буде не до справи Зенка. На якийсь час його лишили в спокої, але пан адвокат Дубовий, зі слів провідника, вже тримався впевненіше. Наглого суду наш товариш тепер точно уникнув, і це головне. І за град зараз його витягнути хоч як неможливо. Далі, крапля за краплею, всіма силами домагатися м'якшого покарання». Також ворон знайшов спосіб дізнатися. У Кременецькій тюрмі Дороша нема. Звісно, його могли таки схопити, тримати окремо і таємно. Та й взагалі не тут, а в Бережанах. Проте провідник що далі то більше схилявся до думки. Дорош перейнявся своїм незграбним учинком та втік. Міг навіть повернутися додому, до Тернополя. До Різдва забратися з Кременця мусили й ми. Тепер у трьох, без й Зенка. Але не було на те ради. Я ж вирішив не дражнити долю, не світитися часто біля юркового помешкання. Перші дні взагалі не виходив далі двору, сидів у комірчині, зачинившись із середини. Потім оговтався, ще й відчув більшу, ніж раніше, упевненість у собі. Дивно, навіть трохи почав забувати про Дороша, поки він не нагадав про себе сам запискою. Так як колись червоний, підсунув її мені під двері. Ще й, припускаю, підгадав момент, аби мене не було вдома. Щого я не безпідстав припустив. Дорож стежив за мною, а я й не помічав. Почерк його теж опізнав. Юрко пишався здатністю до каліграфії. Я ж писав, мов курка лапою. Завтра просить прийти калюжний. Чекатиме вдома від шостої вечора. Без тебе, без ворона. Розмова буде. Послання й відразу спалив, про що пошкодував. Пасувало показати не лише червоному, а й ворону. Зосередившись, відкинувши зайві емоції і добре подумавши, вирішив. Дорож усе ж має рацію. Як і провідник, його припущення знищена записка несподівано підтвердила – Ярко відчуває провину. Ворон увесь час від початку знайомства пригнічував його. Принаймні, на це дорож нарікав не раз, коли ми були сам на сам. Зрозуміло, чому він не хоче зараз зустрічатися з провідником. Тим більше, після кількоденної відсутності. Спершу переговорить, поділиться страхами, попросить поради. Не зовсім у його характері та останні події безповоротно змінили всіх без винятку. Єдине, що лишалося незрозумілим, чому без мене і до чого тут калюжний. Щодо себе образився. Дорож використовував мене як поштову скриньку та зв'язкового. Бачив мене в єдиноприйнятній для себе ролі такого собі другорядного кур'єра-поштаря. Навіть стрільнула думка нічого не робити, хай шукає, кого б ще поганяти. Але поміркував і зрозумів, рація в такому проханні є. Юркові треба повернутися назад до нашого гурту і тут ставити краще на попередні перемовини з Данилом. Йому провідник довіряє. Його поставив з верхником над нами. Отже, він і має спершу зустрітися з Дорошем. Вислухати і дати пораду. Як краще постати після всього перед вороном. Я не зможу виступити таким адвокатом. Щодо калюжного туман. Жоден із нас не згадував про нього відтоді, як він шпетив нас біля ліцею. Я не знав, чим він займається, з чого живе. Аби спитали, сказав би, та, може, виїхав із Кременця давно, що йому після скандалу тут далі робити. Виявляється, колишній регент лишився в місті, ще й підтримує стосунки з Дорошем, про які Юрко досі мовчав. Хоч як, треба йти до Данила. Ще й підгадати так, Аби говорити не при вороні, було це доволі складно. Провідник майже постійно сидів у майстерні і сумліно працював, виходячи лише по харчі або у справах. Зазвичай останнє відбувалося вечорами, і я розрахував правильно, заставши червоного самого. Данилу відразу заперечив. Ворона довідомо поставити слід, того вимагає дисципліна. Такий порядок. Але все ж дослухався до моїх аргументів, визнав, справді спершу треба вислухати Юрка і зрозуміти роль у цій історії Калюжного. Єдине, на чому наполягав я, ми підемо вдвох. Чхати на прохання Дороша, лишатися поза подіями, я наміру не мав. Червоний погодився, не Дорошу вирішувати, хто з ним зустрінеться. Не хоче поки бачити провідника, нехай, має вагомий аргумент. Ми ж починали разом. Разом із ним заварили кашу. Отже, спільної зустрічі дорошу не уникнути. Рішення виявилося помилковим тільки на перший погляд. Скажімо, ми, ворону пішов би з нами, і там, удома в Калюжного, все б скінчилося для всіх, Частина 18. Зайшли не через під'їзд. Я знав, де чорний хід. Точного часу в записці не вказали. Данило потім сказав, навіть трохи бентежно. Вислизнув із майстерні, наче син Шибеник, потай тікає з дому попри батьківський наказ. Дочекався, поки ворон піде, зібрався, ще й револьвер прихопив. Зброя лишилася з бережан. Попервах провідник закерував позбавитися її, але за добу, поки сиділи на базі, передумав. Відтепер краще ходити озброєним. Якщо вже на них вийдуть, то знатимуть про причетність до атентату напевне. Викрутитися не вийде. Або здаватися, або огризатися. Я й сам озброївся. Узяв револьвер, уже звично, машинально. Двері чорного ходу були зачинені, але виявилося досить слабкими. Данило підважив плечем, поторсав, кивнув мені міцнішому, а я вже легко вивернув замок, навіть не ламаючи його. Він шаснув у темряву перший, піднявся крученими сходами вгору, легенько свиснув. Я рушив за ним. Намагався ступати легко, аби розсохлі сходинки старої кам'яниці на другому поверсі, якої мешкав Калюжний, не репіли під вагою. Піднявшись куди треба, Червоний спершу пошкріпся, тут же постукав, а я приготував револьвер. Із середини почувся рух. Потім запитали рівно і досить голосно. «Хто там?» «Ми!» – озвався Червоний. «Ви не помилилися?» «Ваші учні, пане регенте!» Двері прочинилися до половини. Ми побачили калюжного у штанях, сорочці» навіть при кроваці-камізельці. «Дуже мило», – мовив, опізнавши Данила, а глянувши через його плече на мене, сказав різко, «Зі зброєю в мій дім не ходять. Ви ж розумієте?» «Ні», – відкарбував калюжний. «Ми так не домовлялися. Ми взагалі не домовлялися. То ви на нас не чекаєте?» Червоний не дивувався. Навпаки, в голосі чулося ледь уловима іронія. Замість відповіді Калюжний ступив у бік, даючи йому змогу пройти. Мені заступив шлях, і я заховав револьвер. Він далі не мав наміру пускати мене, тож Данило сказав, «Друг Мирон буде присутній, або піду я». Дивний ультиматум, Калюжний знизив плечима, але нарешті дозволив зайти і мені. Щойно ми опинилися в невеличкій залі, як згасло світло – я лапнув револьвер, так само вчинив червоний. Але господар голосно зітхнув у темряву, пояснив. «Прошу не боятися, лампочки, панове, зараз усе буде». Він торкнувся абажура над головою, щось там зробив рукою, і знову засвітилося. Потім у калюжний, кульгаючи без палиці, перетнув кімнату, закрив вікно завісами й попутно поклав зображенням донизу одну з фотографій у рамці, який виставив на комоді. Жест підштовхнув мене підійти ближче і глянути на фото, яке господар не чіпав. Відразу впізнав його, молодшого років на двадцять, под війська УНР. Поруч стояв пишновусий офіцер у формі польського війська. Я потягнувся рукою, аби роздивитися краще. «Не чіпати!» – зупинив окриком калюжний, а коли відсмикнув руку мовопечену, Повторив уже спокійніше. Ніхто не бере нічого без дозволу в чужій оселі, тим більше, якщо приходить без запрошення. «Даруйте, пане Мар'яне», – мовив Червоний, – «ви справді не запрошували Мирона, але я вирішив, що ми маємо прийти вдвох». «Я й тебе не кликав, Даниле», – прозвучало грубувато, як для колишнього службовця ліцею, та як на колишнього військового в самий раз. «Ще раз перепрошую». Червоний ступив ближче, говорив уже не так упевнено. «Дорож переказав мені ваше прохання прийти сюди. Ви запросили його і мене. Я вирішив...» Поки він пояснював, Калюжний узяв свою палицю, притулену до стільця, стукнув нею підлогу, перериваючи тераду. «Стоп! Ану тихо! До чого тут ще й ваш дорож? Я нічого не розумію, панове. Один у розшуку, Другий вимахує вогнепальною зброєю, з якою навряд чи міє добре поводитись. У бережанах убили суддю, котрий мав судити третього вашого товариша, прямо причетного до друку тих листівок, із яких усе почалося. Я не хочу робити жодних висновків, неприємних для вас, і не бажаю мати з цим усім нічого спільного. Прошу дуже». Господар жестом показав ті двері, в які ми зайшли здалося, у парадні подзвонили за цим сигналом. — Ми перезернулися. Калюжний озернувся на звук дзвінка. Я, відкинувши дурні сумніви, знову витягнув револьвера, звів курок.